Радіородина про найрідніше рідною мовою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 про догляд та дресирування домашніх улюбленців. Йтиметься у сюжеті нашої колеги Марини Куликової. А у старшокласнику ви дізнаєтеся, який він звичайний день відпочинку тих, хто проводить канікули вдома. А ще дізнаєтеся про користь мрій. Почнемо з приємного. А саме з нагадування про те, що літній відпочинок триває. І варто поквапитися, аби усе встигнути, відіспатися, відпочити, розважитися з друзями. І трохи повчитися? Ну, Марічко, таке нагадування вважає взагалі недоречним на канікулах. Адже наші слухачі впевнено прагнуть відпочинку і нових вражень. І аж ніяк не думають про навчання. Не погоджуся з тобою, Христину. Тому що, по-перше, більшість школярів отримали завдання на літо, які хочеш-не хочеш, але треба виконувати. А по-друге, Знання, яких можна набути завдяки програмі «Загадки мови», теж не будуть зайвими. До того ж, ведучі програми намагаються знайти такі цікавинки, які не завжди знайдеш у звичайних книжках та підручниках. Послухаємо разом! Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні я розповім вам про фразеологізми «Лебедина пісня», «Жовта преса», і «золота молодь». Повторимо з вами, як писати заяву, з'ясуємо, як розрізняти за значенням слова відношення, відносини, стосунки і відкривати, відчиняти, розгортати. А почнемо з проблем у наголошуванні слів. Шановні слухачі, помічаю, що є певний масив слів, які часто неправильно наголошують, а порушують наголос здебільшого під впливом діалектів та російської мови. Коли, приміром, в українському слові є подвійний наголос, обирають спільний з російським. Завжди, от як у російській так? «Договір», «договор», алфавіт", «алфавіт». Хоч природніші традиційні наголоси «завжди», Договір, наголошуємо визнавець Олександр Пономарів. Буває, що і не подвійний, а єдиний український наголос, не схожий на російський, замінюють останнім. Причому не лише недосвідчені молоді коментатори, а й диктори з чималим стажем. Замість Герасим – Герасимович, вимовляють Герасим – Герасимович. А багато хто і не вміє правильно наголошувати навіть своєї самоназви та похідного від неї прикметника. От наголос «україна», «українець», «український» з погляду загальнонародної мови – діалектний, а з погляду літературної мови – застарілий. Власне, можемо вважати це вже порушенням норми. Сучасна ж норма припускає єдиноможливий наголос на третьому складі «україна», «українець», «український». Завдяки академікові Булаховському такий наголос закріпився і в сучасній російській літературній мові «Україна», Українець, «Український». Порушують його здебільшого українці, котрі відмовилися від рідної мови і стали так званим російськомовним населенням. Найчастіше порушують наголос у словах «Новий», я зараз правильно читаю, так? «Новий», «Випадок», «Середина», «Ненависть», Текстовий, фаховий, бачите, не текстовий, не фаховий, а текстовий, фаховий, чарівний, фольга, чорнозем, чорнослив, віднести. Оце дуже поширений недолік, кажуть віднести, принести, а українською правильно віднести, донести, господарський, читання, листопад, гуртожиток, дрова. Спина, фартух, індустрія, металургія, вишиваний. От у малишка і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Але ж то віршований текст і зміщення наголосу там допускається. А взагалі в літературній мові вишиванка, але вишиваний, шовковий та інші. В усному мовленні раз по чуємо новий. Колись це слово справді мало два наголоси. Але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним. Тим, хто хоче навчитися українських наголосів, треба більше читати поезії видатних майстрів нашого письменства. Ось приклад. «Нове життя нового прагне слова» читаємо у Максима Рильського. Або «Щоб пісні мої стали новими, як налагодить струни мої» Володимир Сосюра. Слово «випадок» У літературній мові завжди мало і має тільки один наголос на першому складі. Воно належить до цілої низки подібних щодо творення слів з наголосом на префіксі «ви» – «вибалок», «виняток», «виросток», «висилок», «висновок» і ось так само «випадок». Отже, наголос. Випадок неприродний для української мови. Слово ненависть, а також усі похідні від нього: ненависний, ненавидіти, ненавиджую і інші у літературній мові мають наголос на складі на. Вислухайте програму Загадки мови. Ми часто чуємо вислів, що став фразеологізмом жовта преса. Що він означає і яке його походження? Цей вислів започатковано американським журналістом Уортменом на позначення такої преси, яка гналася за дешевою популярністю і вишукувала сенсаційні матеріали, що в переважній більшості не відповідали реальним фактам. Вислів з'явився внаслідок суперечок між двома нью-йоркськими газетами за право друкувати на своїх сторінках малюнки художника-карикатуриста Аутколта з гумористичними коментарями до них. Аутколт створив персонаж, який швидко став дуже популярним серед читачів. Це був вуличний хлопчисько, одягнений у жовту сорочку, який промовляв у щипливі, зухвалі сентенції. Через колір сорочки хлопчика Уордмен назвав обидві газети жовтими. Пізніше назва «жовта преса» стала загальною для позначення буржуазної бульварної преси. А тепер про золоту молодь. Цей вислів походить від французького сполучення слів, що позначало контрреволюційну частину молоді під час подій липня 1794 року. Сьогодні це словосполучення використовується як зневажливе позначення багатих молодих людей, які ведуть легковажне життя. Клятва Гіппократа це урочиста обіцянка лікарів, яку вони дають після закінчення вищого медичного закладу і в основу якої покладені етичні засади діяльності лікарів, як от «ніколи не застосовувати протиправні дії» або «такі, що шкодять здоров'ю хворого», «категорична відмова від застосування смертельно небезпечної отрути» і таке інше. Назві та появі тексту «Клятва Гіппократа» завдячують діяльності давньогрецького лікаря Гіппократа, що жив у IV столітті до нашої ери. А що означає усталений вислів «лебедина пісня»? Цим фразеологізмом зазвичай позначають останнє творіння митця – художній або музичний твір, вистава тощо. Це стосується також певної епохи або ідеології. В основу порівняння покладено повір'я, за яким лебеді співають перед своєю смертю. Фразеологізм вжито у творах багатьох античних авторів. Уперше, ймовірно, у трагедії Есхіла Агамемнон. Наведений образ використано в діалозі Платона Федон, де Сократ порівнює себе в день своєї смерті з лебедями, які, вмираючи, співають не від горя, а від радості, що вони вирушають до Бога, якому вони служили. Додамо, що Цицерон, а згодом і Пліній-старший, визначали останню промову римського полководця Краса незадовго до його смерті як таку, що була схожа на жалібний тон лебедя, що помирає. У європейських мовах вислів набув поширення 16 століття. Спочатку ним позначався останній твір поета. Згодом його використання розширилося. Так, назву «Лебедина пісня» отримала посмертна збірка із 13 пісень австрійського композитора Франца Шуберта. Наступна сторінка програми «Загадки мови» присвячена діловим паперам. Чи не найпоширеніший документ – заява? Заява – це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, у якому викладається певне прохання. Ми ж розглянемо саме вимоги до оформлення письмової заяви. У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності. Але спочатку нагадаємо вам, що таке реквізити. Реквізити — це обов'язкові елементи оформлення офіційних документів, а саме дата, місце складання, підписи, печатка і таке інше. Отже, починаємо з першого запису. Його ми робимо вгорі аркуша праворуч. Тут ми зазначаємо посаду і прізвище директора установи і назву самої установи у формі давального відмінка. Кому, чому. Наприклад, директору АТ Червона Рута. АТ – це акціонерне товариство. Петренкові О.М. Тобто Олександру Михайловичу. Ось тут достатньо вказати лише ініціали директора О.М. Зауважу, що у тому разі, коли збігається два і більше іменників у формі давального відмінка, то слід уживати паралельні закінчення, тобто кому? Директорові Петренку, або ж Директору Петренкові. Це правило поширюється лише на іменники чоловічого роду. Далі тут же, вгорі праворуч, з нового рядка записуємо прізвище, ім'я та побатькові, але вже повністю, а не ініціалами, заявника у формі родового відмінка. Кого? Чого? Наприклад, Сергієнка Андрія Васильовича. Далі ставимо кому і записуємо адресу проживання. Що мешкає за адресою? Дві крапки. Вулиця Шевченка, 3, квартира 17, місто Житомир. Зауважте. Адресу вказують лише тоді, коли заявник не працює в тій установі, якій адресує заяву. Якщо ж заявник є працівником, учнем, студентом установи, до якої адресовано заяву, то після його прізвища зазначається його посада. Наприклад, Сергієнка Андрія Васильовича, головного спеціаліста відділу збуту, або Скорульської Світлани Андріївни, учениці 11-го Г-класу. Усі названі записи слід виконувати у формі прямокутника у верхній правій частині аркуша. Ідемо далі. Наступний запис – назва документа. Слово «заява» записуємо трохи нижче посередині з великої літери і після нього крапку не ставимо. Далі йде текст самої заяви. Його слід починати з абзацу усталеною формулою «Прошу надати мені» або «Прошу виділити мені». Тут чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням, наприклад, «Прошу надати мені дводенну відпустку з 15 по 16 травня 2009 року за власний рахунок у зв'язку з переїздом на нове місце проживання». Після тексту заяви ліворуч записують дату, а праворуч – власноручний підпис. Оце і все. А я ще зауважу. За міжнародними нормами діє така рекомендація – Офіційний підпис має починатися першими трьома літерами прізвища людини, наприклад, Нес, якщо прізвище Нестеренко або Несен. Але ця вимога не є строгою. І остання сторінка програми Загадки мови про точність у слововживанні. Різні чи однакові за значенням слова відносини, взаємини, Стосунки, відношення, ставлення. У деяких випадках так, а в деяких ні. Отож, послухайте уважно. Слова «відношення», «взаємини», «стосунки» і «ставлення» деякими значеннями синоніми, тобто близькі за значенням. Проте кожне з них має свій відтінок і відрізняється від інших, по-різному сполучаючись з іншими словами. На означення стосунків, взаємин між членами якогось колективу, громади, між суспільними групами, класами використовуються слова відносини, стосунки та взаємини. Відносини між батьками, взаємини між дітьми, приятельські стосунки. А ось уживання в цьому розумінні слова «відношення» є неправомірним, оскільки воно виражає взаємозв'язки тільки між предметами. Явищами. У багатьох словосполученнях різних галузей науки переважно суспільного та політичного характеру вживається слово-термін «відносини». Виробничі відносини, економічні відносини, міжнародні, дипломатичні відносини, торговельні, товарні, кредитні відносини. Слово «стосунки» широко використовується на означення зв'язків, контактів взагалі, наприклад, стосунки з республіканськими художніми організаціями. Слово «ставлення» вживається у тих випадках, коли йдеться про вияви певних почуттів до кого-небудь, наприклад, ставлення до брата, ставлення до товариства, книголюбів, ставлення до життя, до праці та інше. Слово «відношення» передає зміст поняття «стосунок» причетність до кого або чого-небудь, зв'язок між ким або чим. Він мав відношення до цього випуску, тобто був причетний до цього випуску. Порушення мовної норми є звороти «по відношенню до» або «у відношенні до». Так правильно сказати російською мовою, «па отношенню к». Українською мовою ж треба казати «щодо», «відносно», «стосовно» як термін слово «відношення» виступає в математиці, в мовознавстві, наприклад, арифметичне відношення, граматичні відношення. А зараз послухайте про дуже поширений недолік, який чуючи не щодня, коли декому доводиться вибирати одну із форм ввічливості, з-поміж таких «вибачатися», «прощати», дарувати чи перепрошувати. Люди, що не дбають про культуру власної мови, часто помиляються, кажуть «Я вибачаюся». Так сказати не можна, бо частка «ся» означає «себе». Отже, виходить, що людина вибачає саму себе, тим часом як вважає, що завинила чи помилилася перед кимось. Треба казати «Вибачте мені», «Пробачте мені». «Простіть мені», «Даруйте мені» або «Я перепрошую». Так само не можна казати «За ці слова треба вибачитись», а слід «Треба попросити вибачення» або «Треба перепросити». Досить часто помічаю мовлення своїх студентів неправомірне за певних обставин уживання слів «відкривати», «відчиняти» та «розгортати».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 Якщо йдеться про початок роботи певного закладу, виявлення властивостей або про те, що стає чи стало відомим для всіх, то слід казати «відкривати», «відкрити». Наприклад, переможці торішніх змагань відкривають Спартакіаду. Або в океані рідного народу відкривають духовні острови. Читаємо у Василя Симоненка. Що 10 хвилин хіміки планети відкривають, синтезують, одержують хімічну речовину. Із журналу. Отже, правильно буде сказати: на нашій вулиці відкрито нову крамницю, яку відчиняють щодня о 8 годині ранку. Відповідно до цього користуємося і дієсловами: зачиняти, закривати. Ось приклад: зачини вікно, бо буде протяг. Кінотеатр закрито на ремонт.